דברי הימים א', פרק כ"ו. למחלקות לשוערים, לכורכים משלמיהו ון קורא, מן בני אסף, ולמשלמיהו בנים, זכריהו הבכור, ידיעאל השני, זוודיהו השלישי, יתניאל הרביעי, עילם החמישי, יוחנן השישי, אל יהואנאי השביעי, ולעובד אדום בנים. שמעיה הבכור, יהוזבד השני, יואח השלישי ושכר הרביעי, ונתנאל החמישי. עמיאל השישי, יששכר השביעי, פעולתאי השמיני, כי ברכו אלוהים. ולשמעיה בנו, נולד בנים, הממשלים לבית אביהם, כגיבורי חיל המה. בני שמעיה, עותני ורפאל, ועובד, אל זבד. אחיו בני חיל, אליהו וסמכיהו. כל אלה מבני עובד אדום, המה ובניהם ואחיהם איש חיל, בכוח לעבודה, שישים ושניים לעובד אדום. ולמשלמיהו, בנים ואחים בני חיל, שמונה עשר. ולחוסה מבני מררי, בנים, שמרי הראש, כי לא היה בכור, וישימהו אביהו לראש. חלקיהו השני.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 ויצא גורלו צפונה, לעובד אדום נגבה, ולבניו בית האסופים, לשופים ולחוסה למערב, עם שער שלכת במסילה העולה, משמר לעומת משמר. למזרח הלוויים שישה, לצפונה ליום ארבעה, לנגבה ליום ארבעה, ולאסופים שניים שניים. לפרבר למערב, ארבעה למסילה, שניים לפרבר. אלה מחלקות השוערים לבני הקורחי ולבני מררי. והלוויים, אחייה על אוצרות בית האלוהים ולאוצרות הקודשים. בני לעדן, בני הגרשוני ללעדן, ראשי האבות ללעדן הגרשוני, יחיאלי. בני יחיאלי, זתם ויואל אחיו, על אוצרות בית אדוני. לעמרמי, ליצהרי,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 על פקודת ישראל מעבר לירדן, מערבה, לכל מלאכת אדוני ולעבודת המלך. לחברוני יריעה הראש לחברוני, לתולדותיו לאבות. בשנת הארבעים למלכות דוד נדרשו, וימצא הם גיבורי חיל ביעזר גלעד, ואחיו בני חיל, אלפיים ושבע מאות, ראשי האבות, ויפקידם דוד המלך, הראובני והגדי וחצי שבט המנשי לכל דבר האלוהים ודבר המלך.